15. Istoria culturii și civilizației 4 roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 160 Dintre popoarele germanice din epoca migrațiilor și de mai târziu, mai bine informați suntem asupra vieții familiale a vikingilor. Aproape fiecare saga aduce câte un amănunt în această privință. Călătorii arabi erau uimiți îndeoseb de felul în care era respectată femeia. Într-adevăr, femeia era tratată la egalitate cu bărbatul. Putea să posede pământuri proprii, putea să poarte arme, pumnal și arc cu săgeți, iar la brâu avea atârnată o legătură cu chei, simbol al poziției de stăpână a casei. Multe femei vikinge s-au ilustrat ca poete talentate și uneori chiar în posturi de conducere. Regina Asa și-a guvernat țara singură timp de 30 de ani. Copiii erau legal socotiți adulți la 12 ani, dată de la care puteau lua parte la obișnuitele incursiuni alături de părinții lor. Vezi notă 2. Citesc notă 2. La această vârstă se îmbarcase și Olaf Haraldson, se scrie h a r a l d s, -S o n care la 19 ani conducea el însuși asemenea expediții. În paranteză, Olaf, rege al Norvegiei, mort în 1030, supranumit ghilimele cel sfânt închid ghilimele, deși n-a fost canonizat, este considerat eroul național și patronul Norvegiei. Închid paranteza, încheiat notă 2. Întrucât bărbații dispuneau în voie de sclavele lor, bastarzii erau foarte obișnuiți. Drepturile lor la moștenire sau la avergeld erau mai mici, dar dacă erau adoptați, erau egale cu cele ale copiilor legali, în paranteză conform fumare.durand. Închid paranteza. Interesant de remarcat, în paranteză vmicdmic.emare.nac, închid paranteza, este felul în care spiritul războinic al popoarelor germanice s-a manifestat chiar și în atribuirea numelor de botez, nume care evocau viața războinicilor sau anumite animale ori păsări sălbatice. Vezi notă 3. Citesc notă 3. Iată câteva asemenea componente nominale. Gunt, Hilt, Vic se scrie w i -C, în paranteză ghilimele bătălie închid ghilimele, închid paranteza În nume ca Gunther se scrie g u n t h -E r Branhild se scrie b r A n h i l d Ludwig se scrie L-U-D-W-I-G Bert Mar în paranteză ghilimele strălucit Faimos, închid ghilimele, închid paranteza În Adalbert Valdemar se scrie W-A-L-D-E-M-A-R Hel Ger Ort, în paranteză ghilimele, vârful spadei, închide ghilimele, kit închid paranteza. În Helmbrecht se scrie e, H E L M B R E H T. Gernot, Ortwin se scrie O R T W I N. Munt, în paranteză ghilimele, apărare, închide ghilimele, kit închid paranteza. În Sigmund se scrie S I e, G M U N D. Rich se scrie R I C H, în paranteză ghilimele, puternic, închide ghilimele, kit închid paranteza. În Heinrich se scrie h-e-i-n, r-i-c-h. Ghisel, se scrie g-i-s-e-l, în paranteză ghilumele prizonier, închid ghilumele, paranteza, în Ghiselher. Se scrie s Sin, se scrie s în paranteză ghilumele victorie, închid ghilumele, paranteza, în Siegfried, se scrie s i e g -i -e d Fried, se scrie f d Fred, se scrie f d în paranteză ghilimele pace, închid ghilimele, închid paranteza. În Friedrich se scrie f r i d d-r-i-c-h, alfred. Ar, în paranteză ghilimele ac-vila, închid ghilimele, închid paranteza. În Arnold, Ber, Bern, în paranteză ghilimele urs, închid ghilimele, închid paranteza. În Bernhard, se scrie b-i-r-n-h-r-d. Wolf, se scrie w-o-l-f, wolf, se scrie w-o-l-f, în paranteză. Ghilimele, lup, închid ghilimele, închid paranteza În Wolfgang se scrie W-O-L-F-G-A-N-G Wulfila se scrie W-U-L-F-I-L-A În paranteză, istoricul citat observă că anumite prenume germanice supraviețuiesc și azi în limbile romanice Astfel, în franceză Arnold, în paranteză Arnold, se scrie r n a -u d închid paranteza Baldwin se scrie B-A-L-D-W-I-N, în paranteză. Baldwin se scrie B-A-U-D-O-I-N, închid paranteza. Walter se scrie w a l t h r în paranteză. Votir se scrie v a -U t i r și Gotier se scrie G-A-U-T-I-R, închid paranteza. Teobald se scrie t h e o b a l d în paranteză. Tibot se scrie t h i b a -U t închid paranteza. Dietrich se scrie d i -E t r i c h în paranteză. Chieri se scrie T-H-I-R-R-Y, închid paranteza, sau în italiană Gerbald, în paranteză Garibaldi, închid paranteza, Walter se scrie W-A-L-T-H-R, în paranteză Gaultiero, închid paranteza, Humber se scrie H-U-M-B-R, în paranteză Umberto, închid paranteza, Rudolf, Robert, Sigismund, în nume ca Rodolfo, Roberto, Sigismundo, închid paranteza, încheiat notă 3. Sau un alt fapt pe care îl remarcă același istoric ghilimele, încă din timpurile cele mai vechi, un obicei germanic era acela de a-i lega între ei pe membrii unei familii prin intermediul unei asonanțe inițiale a numelui de botez. Astfel, într-o familie cheruscă, bărbații se numeau Segestes, Sigismundus, Segimerus sau numele bărbaților dintr-o altă familie, Heribrand, Hildebrand, Hadubrand sau un alt exemplu de nume ale bărbaților și femeilor dintr-o familie. Guta se scrie G-U-T-T-A în paranteză UTA, închid paranteza, Gernot, Giseler se scrie G-I-S-E-L-H-E-R, Grimhild se scrie g r i m h -I l d în paranteză, Grimhild se scrie k r i m h e l d închid paranteza, închid ghilimele. Figură pagina 158. Reprezintă piese de interior din secolul 9 și 10, candelabru, liră, un om ducând o lampă, miniatură de epocă, Biblioteca Națională Paris. Încheiat figură. Figură, pagina 161. Reprezintă o poză, piatra cu rune din Gotland. Încheiat figură. Credințele religioase. În afara unor date interesante, consemnate de Tacitus, în paranteză, și mult mai puțin de Cezar, închid paranteza, cele mai bogate informații asupra religiei vechilor popoare germanice ni le furnizează tradițiile literare păstrate nealterat în Islanda, unde creștinismul a pătruns târziu, în paranteză, în jurul anului 1000, închid paranteza. Deși aceste informații, cuprinse în numeroasele Sagur și în Eda, se referă direct la credințele religioase ale popoarelor scandinave, este totuși de presupus că elementele principale și spiritul lor erau în mare măsură comune tuturor popoarelor germanice, că exista prin urmare o unitate fundamentală a religiei acestor popoare. Pentru epoca preistorică, în perioada Neoliticului, sunt atestate arheologic la vechii germani, morminte individuale, cuprinzând și vase, arme sau podoabe, în paranteză îndeosebit de ambră, închid paranteza, căci se credea că morții își continuă într-un fel viața printre cei vii. Practicile magice sunt atestate de gravurile rupestre, precum și de amulete, mici piese de teracotă reprezentând diferite animale. Străvechii germani credeau și în existența unor ființe supranaturale, pentru captarea bunăvoinței cărora aduceau sacrificii rituale de animale. În epoca bronzului apare un nou rit funerar, incinerarea în locul înhumării, corespunzând unei noi concepții despre raporturile dintre cei morți și cei vii. Printre ofrandele din morminte se aflau și corăbii mici de bronz sau chiar de aur, având gravate o imagine simbolică a soarelui, venerat acum de germani ca o divinitate căreia îi era rezervat respectivul cult. Figurile ordonate în scene gravate pe stânci reprezintă acte rituale, iar în ce privește semnificația corăbiilor reprezentate în aceste gravuri, ghilimele probabil că se presupunea că sufletele morților ajungeau străbătând marea până la locul lor de odihnă. Poate chiar că, efectiv, cadavrele unor războinici erau părăsite în voia valurilor, după ce fuseseră depuse în bărci asemănătoare celor care, în timpul vieții lor, le serviseră spre a întreprinde expediții îndepărtate. Închid ghilimele, în paranteză, Ernest Tonelat se scrie Tuon o n n l a t Închid paranteza În timpurile istorice se mențin obiceiurile privind înmormântarea Vezi notă 1, riturile de fecunditate, magia și adorarea obiectelor neînsuflățite Considerate sacre, meteoriți, soarele și astrele, izvoare și râuri, arbor și păduri întregi Citesc notă 1 Ghilimele La îngropări nicio fală Fiecarea îi aruncă în foc armele unora dintre ei și calul. Bocetele și lacrimile iute le lasă durerea și mâhnirea târziu. Închid chilimele. În paranteză tacitus, lumic, omic, câmic, punct, cit, punct, 27, 1, închid paranteza. Încheiat, notă 1. De asemenea, anumite obiecte făcute de mâna omului s-au a fi înzestrate cu puteri magice, în deosebi securi și spade. Continuă credința în existența spiritelor protectoare și a demonilor răufăcători. La această dată încep să fie venerate și anumite obiecte de cult și imagini ale unor zei, plasate la loc de cinste în sanctuare și temple. S-au stabilit acum anumite sărbători comportând solemne ceremonii cultice. Alături de o castă sacerdotală există acum și numeroși vrăjitori, ghicitori și prezicători. S-au înmulțit și s-au complicat formele ritualurilor și s-au constituit un corpus de precepte etice bazate pe anumite principii religioase. În sfârșit s-au cristalizat și figurile panteonului germanic, în timp ce în textul câte unei saga și în eda se reconstituie în linii clare o cosmogonie și o eschatologie. Zeii popoarelor germanice ne sunt cunoscuți în cea mai mare parte prin corespondențiilor scandinavi, unde îi găsim împărțiți în două grupuri distincte, venerate de o clasă socială sau de alta. Asii, zeii aristocrației războinicilor și vanii, se scrie WANII, divinitățile agricultorilor și păstorilor, ai fecundității, protectorii păcii și ai bogăției. Existau însă, desigur, și divinități venerate de toate categoriile sociale. În orice caz, asii aparțin concepției religioase a clasei dominante germanice. În contrast cu aceștia, vanii, care apar ca niște divinități în general impersonale, ghilimele, s-au născut din experiențele oamenilor în lupta lor constantă contra forțelor naturii. Închid ghilimele în paranteză mare.nac. Închid paranteza. Zeul suprem al tuturor germanilor, regele Asilor, era Vodan, se scrie W-O-D-A-N, în paranteză la scandinavi Odin sau Odin, se scrie o d -H i n n închid paranteza. La origine, zeul furtunilor. Vodan era în primul rând zeul furiei războinice, înconjurată de ceata sa formată din luptătorii cei mai aprigi, în paranteză Bersekir, se scrie B-R-S-E, k -i, r închid paranteza, și era singura divinitate căreia îi se aduceau sacrificii umane. Vodan, care în război se servește îndeoseb de puterile lui magice, decide care dintre războinici vor fi conduși de servele sale fecioarele războinice. În paranteză Valkirii se scrie w a l k i r i închid paranteza. În Valhalla se scrie W-A-L-H-A-L-L-A, reședința celor căzuți pe câmpul de luptă, în paranteză ein se scrie e i n h e r i r închid paranteza. Este și zeul morților, vezi notă 1, care prin puterile lui magice îi apără pe eroi. Citesc notă 1. Ghilimele, el îi protejează prin mijloace magice pe marii eroi, închid ghilimele, pe luptătorii cei mai eredutabili pe care îi adună în jurul său, ghilimele, în vederea bătăliei escatologice a sfârșitului lumii. Ragnarök se scrie r a g a cu două puncte K, închid ghilimele, în paranteză M-Mare punct Eliade, închid paranteza. V, mare, mic, punct, descrierea acestui Ragnarök la sfârșitul acestui capitol, în celebra Eda, în intitulată ghilimele Prezicerile Profetei, închid ghilimele, în paranteză Veluspa, închid paranteza. Încheiat, notă 1. Un alt aspect al său este cel de atot știutor de zeu al înțelepciunii, este însoțit de doi corbi, Hugin, se scrie h și Munin. Ghilumele, cugetarea, închid ghilimele și ghilumele, ținerea de minte, închid ghilimele care îi prevestesc viitorul și îl informează despre tot ce se petrece în lume. Vodan este descoperitorul scrierii cu ajutorul semnelor magice, Rune și tot el este și inspiratorul poeților cărora le-a dăruit hidromelul îmbătător al poeziei, puterea extatică a creației artistice. Al doilea zeu foarte popular era Donar, în paranteză la scandinavi, Thor, se scrie THOR, închid paranteza, zeu al tunetului și al furtunii, aducătoare de ploaie binefăcătoare recoltelor, apărător al oamenilor împotriva uriașilor distrugători, personificare a forței și vitalității. Thor, asimilată de romani lui Hercule, este reprezentat în armat cu o secure și cu un baros. În țările scandinave îi erau consacrate numeroase temple. Tiwaz, se scrie T-I-W-A-Z, în paranteză, la Scandinav Tir, se scrie T-Y-R, închid paranteza, era și el o divinitate a războiului, hotărând de partea cui să fie victoria și apoi împăcându-i pe adversari, dar în primul rând era zeul cerului și ale luminii, păstrătorul dreptății, apărătorul legămintelor, cel care prezida adunările solemne ale triburilor când se luau hotărâri importante. O figură luminoasă a panteonului germanic era Balder, în paranteză, sau Balder, se scrie b a l -d -r -r, închid paranteza, fiul lui Vodan, cel mai generos, mai înțelept, mai frumos și mai iubit dintre asii. Zeu pașnic, blând, dar la nevoie și curajos, a fost ucis mișelește de Loki, se scrie lui O-K-I, ghilimele, prin puritatea și noblețea sa, prin destinul său tragic, Balder este cel mai interesant dintre zei, închid ghilimele, observă Mircea Eliade. Ghilimele, mitul său este de alt cel mai emoționant din întreaga mitologie germanică, închid ghilimele. În fine, dintre asii, cei mai importanți, Loki era zeul focului, în paranteză în islandeză, Loki înseamnă ghilimele foc, închid ghilimele, închid paranteza, sau al pământului sau al vegetației. În paranteză, interpretările date acestei divinități sunt variate și contradictorii, închid paranteza. Loki este personificarea vicleniei și a răutății, uneori este dușmanul demonilor și al uriașilor răufăcători pe care îi combate, alteori aparține el însuși forțelor distrugătoare a ordinei cosmice. Între divinitățile secundare ale germanilor, Tacitus o amintește pe Nertus, se scrie n -i -r -t -h -u -s, personificarea pământului mumă. La un trip din estul Germaniei figurau doi zei gemeni purtând un singur nume, Alcis. În regiunea gurilor Rinului, a vegetației, în paranteză sau mai degrabă protectoarea negustorilor, închid paranteza, era Nehalenea, se scrie n e h a -l e n, -n a se cunosc apoi numeroase nume de zeițe, în paranteză, Baduhena, se scrie b a d u h e n, -N a Tanfana, Hariasa, Harimela, se scrie H-A-R-I-M-E-L-L-A, -L -L menționate de Tacitus, închid paranteza, al căror cult însă era limitat la anumite regiuni sau grupuri sociale. Pe lângă divinitățile principale enumerate mai sus, la scandinavi se cunosc, fără atribuții clar definite, zei secundari. Zeul iernii și al vânătoarei de iarnă, Ulr, se scrie ul l -r, înzestrat, trăgător cu arcul, invocat și în duieluri. Hemdals, se scrie h e i m d -l -a -l -r, celorlalți zei cărora în timpul luptelor le vestește apropierea inamicului. Braghi, se scrie br a -g -i, zeul poeziei și al poeților, sau Hönir, se scrie i R, despre ale cărui atribute nu se știe nimic precis. În schimb, popoarele germanice din nord distingeau net categoria vanilor, zeii atacați de Asii conduși de Odin, cu care apoi au trăit în bună înțelegere. Cei trei vani binefăcători, divinității ai fecundității și fertilității, erau Niodr. Se scrie NJO cu două puncte RDR în paranteză, venerat de germanii de pe continent sub chipul zeiței Nertus. Închid paranteza. Zeul vegetației care dăruiește oamenilor bunăstare și bogății, Freir, se scrie fără e Y YR, venerat în deosebi la Uppsala, se scrie U-P-S-A-L-A, -A, zeul păcii al ploii al timpului frumos, căruia îi erau consacrate la sacrificii calul și mistrețul. Lui îi erau închinate și o anumită perioadă a anului, când orice război era suspendat. Freia, se scrie fără e Y J a zeița dragostei și a fecundității venerată de toate neamurile germanice. Numele altor zeițe secundare sunt doar menționate. În paranteză: Hlodin se scrie H-L-O-D-Y-N, Fula se scrie Fulla, Idun se scrie Idunn sau soțiile. Sigin se scrie Sigyn, a lui Loki, Sif, a lui Thor, Skadi se scrie Skadi, a lui Njordr. Se scrie NJO cu două puncte RDR. Închid paranteza. La popoarele germanice din nordul Europei, străvechile credințe și practici religioase s-au menținut până în secolul X. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Spre deosebire de popoarele germanice din epoca migrațiilor care adoptaseră creștinismul arian, la normanzi ghilimele nu există nicio organizație religioasă centrală, nicio doctrină stabilită, nici un sistem uniform de cult. Sacerdoții nu formau o castă aparte și se pare că cei care celebrau în temple erau adeseori proprietarii locali ai pământurilor. Închid chilimele, în paranteză, jumare punct linței, închid paranteza, încheiat notă 1. Soarele, luna, astrele, pământul, anumite plante, arbori sau obiecte erau socotite că ar poseda o forță care îi protejează pe oameni, la fel cum îi protejau printr-o acțiune magică anumite semne cu care era marcat un obiect, în special inscripțiile runice sau măcar o singură literă din acest alfabet. În legendele mitologice scandinave un rol important îl dețin uriașii, stăpânitorii cei din ai pământului, ai căror primii urmași sunt zeii. Prima ființă din lume, din al cărui corp a fost făurit, universul este Uriașul Imir, se scrie y m -i -r. Uriașii erau înzestrați cu darul înțelepciunii, de aceea erau adeseori consultați de zei, cu care totuși intrau uneori în conflict. Alte fopturi mitice erau piticii, trăiau în măruntaiele pământului de unde extrageau metalele, din care știau lucrau nelte și arme cu o iscusință deosebită. Apoi moștri gigantici, șarpele lumii, câinele garmr, se scrie g a -r -m -r, lupul fenir, se scrie fui n r care pun în primejdie soarele provocând eclipsele sau care prin mari de furtuni pe care le dezlănțuiesc pun în primejdie viața marinarilor. În fine, elfii, la origine spirite ale morților, care au o influență hotărătoare asupra vegetației. Vechile popoare germanice credeau că soarta oamenilor depinde de voința zeilor, și mai ales de o forță supremă difuză care conduce lumea întreagă și cărea le erau uneori supuși chiar și zeii. Personificarea acestei forțe o reprezentau trei femei numite Norne, care își aveau lăcașul sub rădăcinile arborelui lumii. Igdrasil se scrie Ig-G-D-R-A-S-I-L-L. -L. De aici luau hotărâri privind viitorul oamenilor și al zeilor. Se pare că la origine, nornele erau niște spirite binefăcătoare, fiecare om având de la naștere norna ta. În sfârșit, alte semidivinități asemănătoare nornelor erau valchiriile, se scrie w a l k i r i i -L. Acestea însă se îngrijau numai de anumiți luptători mai viteji pe care îi însoțeau în război. Ele hotărau care dintre luptători trebuia să cadă pe câmpul de luptă, ele îi însoțeau apoi pe eroi în reședința zeilor Valhalla, unde toți acești enherjar se scrie a n în paranteză sau n se scrie enherjer, în număr de 540 de ori. 800, închid paranteza, își petreceau tot timpul zilei, luptându-se între ei, iar seara se adunau în jurul lui Odin, ospătându-se cu cea mai bună carne de mistreț și bând bere și hidromel. Vezi, notă 1. Citesc, notă 1. Ghilimele. E verosimil ca, la origine, valchiriile să fi fost niște groaznici și nemiloși demoni ai războiului, dar cu timpul poeții le-au atenuat sălbăticia primitivă, transformându-le într-un fel de nobile mesagere ale zeilor, celor mai puternici. Închid ghilimele, în paranteză, e mare punct, tonelat, închid paranteza, încheiat notă 1. Miturile popoarelor germanice referitoare la creația universului și a primilor oameni, precum și la sfârșitul apocaliptic al lumii, în paranteză Ragnarök, se scrie R-A-G-N-A-R-O cu două puncte K, închid paranteza, au fost organizate pe teritoriul scandinav pe sfârșitul epocii păgâne, într-o coerentă cosmogonie și o eschatologie de o mare forță dramatică. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Pentru aceasta, sursa principală este poemul Veluzpa, în paranteză v -mic, mic punct, traducerea integrală și studiu de Ovidiu Drimba în volumul Eseuri de literatură străină. Editura Dacia Cluj-Napoca, 1976, închid paranteza, încheiat notă 2. La început nu era nici cer, nici pământ, nici mare, ci doar un nesfârșit abis spre miază noapte, ținutul ceței și al ghețurilor. Nifleimer se scrie n i f -l -h -e -i -m -r, spre miază zi, Muspel se scrie m u s p -l -s -e -m -r, ținutul luminii și al focului. Din întâlnirea și împreunarea frigului și căldurii acestor două ținuturi a apărut viața, s-a născut prima ființă, uriașul Imir, apoi au apărut zeii Odin, Eili și V se scrie W-E, adevărații creatori ai universului. Ei au fost aceia care l-au ucis pe Imir, din trupul lui au făcut pământul din oasele lui munții, din sângele lui marea, lacurile și râurile din țeasta lui, bolta cerească din părul lui, pădurile iar din creierul său norii. Cei trei zei frați au creat soarele, luna și stelele, le-au rânduit mișcările pe bolta cerului, au despărțit ziua de noapte și au statornicit succesiunea anotimpurilor. La urmă, Odin, dând viață, inteligență și chip omenesc frasinului Ascr, se scrie As -K -R, și Ulmului Embla, se scrie M.B.L.A., a creat primul cuplu uman, plasându-i în lumea oamenilor Midgardr, se scrie M.I.D.G.A.R.D.R., având în centru Muntele Sacru Asgardr, se scrie Asgardr și deasupra căruia stă fericitul ținut ceresc al Valhalei. Lumea întreagă este susținută de arborele vieții Ig se scrie ig -g -d -r -a -s i asă -l, L, pe ramurile lui cele mai înalte se sprijină cerul, iar sub rădăcinile lui se află izvoarele înțelepciunii, păzite de cele trei norne zeițele destinului oamenilor. Urd, trecutul, verdandi se scrie dubluvâie D a -n -d -i, prezentul și, sculd, se scrie U capa D, viitorul. Ghilimele. Ceea ce caracterizează religia germanică, notează Mice Iliade, este faptul că sfârșitul lumii este anunțat deja în cosmogonie, închid ghilimele. Într-adevăr, partea a treia a poemului cosmogonic și escatologic, Verluspa, este o prezicere și o viziune a amurgului zeilor, în paranteză, Ragnarök, închid paranteza. Catastrofa universală este însă urmată de renașterea lumii, dar a unei lumii fondate pe principii morale conduse de generosul zeu al dreptății și al păcii. Balder Figură pagina 163 Reprezintă o poză Închinarea magilor Basorelief de pe altarul regelui Longobard, Racis, se scrie r a t c -h -i s Secolul 8, Muzeul Arheologic Cividale del Fruili Încheiat figură Figură, pagina 165. Reprezintă un pieptene liturgic de Fildeș, artă germanică de inspirație bizantină, secolul IX. Schnutgen Museum, se scrie S K T G E N M U z E U M, Köln, se scrie capa O cu două puncte L N, încheiat figură. Cultul ca acte de cult, germanii cunoșteau rugăciunile, formulele magice cântate, în paranteză, galder, închid paranteza, ofrandele și sacrificiile sângeroase, precum și procesiunile solemne cu ocazia sărbătorilor însoțite de cântece și dansuri religioase. Practicau toate formele de magie, îndeosebi, magia imitativă era la baza riturilor de fecunditate și fertilitate. Apoi, diferite feluri de oracole prin aruncarea sorților, vezi notă 1, observarea nechezatului cailor și a zborului păsărilor, interpretarea viselor, precizările unor șamani, în paranteză seider, închid paranteza. Citesc notă 1. Tacitus descrie cu amănunte pitorești modul în care preotul sau capul familiei practica riturile divinatorii, între acestea era și înfruntarea armată dintre un prizonier și unul din neamul lor, înaintea începerii luptei, un mod ghilimele de a cerceta semnele cu care ei ispitesc sfârșitul războaielor celor grele, închid ghilimele, în paranteză Germania, 10 roman, 1-3, închid paranteza, încheiat, notă 1.